Naturförening i alla hållet Sverige vakna. Och vi har den första februari 2014. Jag ska öppna i alldeles strax. Men på signaturer som Radio Karlan alltid använder utanför England. Den gamla Radionord. Nord. En, eh, båten där eh, låg och sände på 60-talet efter Radio Nord. Där det hade slutat några år efter kom. Eh, jag öppnar Telefonverkteriet nu, 81 21 00, om radion på. Och vi ser om det ringer ingen annan så måste vi fortsätta med musik och sånt. Men det, det är roligt om det ringer lite folk som man vet, det finns lite lyssnare och så. Nu går det i alla fall mot ljusare i eller märkt eftermiddagarna kommer ju lite tidigare ljusare och så och nu så att... Men det är just nu och, och så vidare, det är en plusgrad här och ett tusen tjugo ungefär eh, barometern Ja, vi får se nu om det är någon som ringer, annars får vi en låt eh, alldeles strax. Ja, eh, jag startar en, en låt med kort paus. Way up go. north to Alaska. Way up, go. north to Alaska. North to Alaska. I go north to your own. North to Alaska. To go north to Russia's own. Big Sam left Seattle in the year of 92 With George Pratt, his partner, and brother Billy, too They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold Below that old white mountain, just a little southeast of Nome Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow. With the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, go north, the rush is over, way up north up north. North to Alaska, I go north, the rush is on. North, north to Alaska, I go north, the rush is on. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold buried in this land For one small band of gold to place on sweet little Ginny's hand Cause a man needs a woman to love him all the time Remember Sam A true love is so hard to find I'd build for my Ginny a honeymoon home Below that old white mountain Just a little southeast of Nome, where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, way up. Det var riktigt gammal finradion nummer 28. Han hörde många gånger när radion ord var igång på sin tid och så. Det, det, det bidrog nog mycket till populariteten. De hade så bra musik på den tiden också. Och så. Nu är uppe på ett telefonväxter i ett fortfarande på 81 21 00. önskar radion på. Jag var förra gången i Telefonväxtryt som eh, hade tänkt eh, komma hit eh, med, med någon förening och sända när radio Men en, så, så ringde han och sa att han inte ville eftersom Gunnar var här. Eh, det, det är bedrövligt när föreningarna inte kan hålla sams utan håller på så sådär. För att jag kan ju inte påverka det hela... Men på något sätt jag är helt fri från eh, att lägga mig i politik och allting sånt. Jag är bara intresserad av eh, lite fridare radio när det går bra i andra länder. Vad ska jag kunna göra det i Sverige för? Det har man ju hört hur man lyssnar mellan vågor, och andra frekvenser på kort och sånt. Det går ju att ordna. Nu ja, ska vi se om det kommer en signal. Allå. Ja, hej, Mitt namn är Karina. Jag eh, skulle vilja prata om förra veckans program då eh, det du talade om nu, den här mannen som ringde var jättesur ja. på Gunnar. Jag tycker Gunnar för min del, han är jättetrevlig. Ja, det är han väl på sitt sätt. Och jag vill inte mer gå in på polit, politiken där eller någonting, för han skötter själv. Jag vill ju bara distribuera bara ut programerna. Men den här mannen då som ringde, skulle han upp, ha en e ett eget program? Eller? Ja, Vad det var han? meningen det, fast den här studien dög tydligen inte när, när Gunnar var här. Ja, det verkar ju hemskt konstigt. Gunnar, han bor ju uppe i Dalarna. Som ja, inte han har ju på ett äh, krångligt system över internet äh, sänder. Hallå, hörde du vad Han ha, går ut på internet och sen sänds det ut här i Stockholm. Ja, han sänder ju liksom ett eget program då. Ja, just det. Och äh, ja, förut hade han ju skickat lite inspelningar så gjorde... E Uh, du vet som uh, spelades upp här uh, på den tiden. Han låter ju... Vad heter han? Martin tror jag är förnamn. Han låter jättesur. en riktigt sur gud. Ja, jag förstår inte uh, varför folk är så sur. De ska ja, vara glada jättesur, för att man tar in i allting, liksom. Att sända radio i alla om, fall. Uh, det är ingen som... Om man inte vill lyssna till exempel på det. Då är det ju bara att stänga av. Så det är ingenting mer med det. Nej, just det. Men... Å andra sidan, det, du vet, jag kan ju inte hjälpa om folk har någon viss politisk inriktning. Det, det har varit ett problem där tidigare också, att det, det vet, du vet, vissa föreningar vill inte komma eftersom andra är här. Och ja, det verkar där. ju, äh, det är det barnsligt? Alltså. Ja, det har ju hänt, ju som den ena sandlådan. Ja, precis. Alltså man står på huvudet i sandlådan, precis. Ja, just det. Och radio var frit här. Ska jag försöka starta något liknande som Radio Nord på nytt. Och, är... och ha någon bra programproducent som kan prata i radio i, i, i studion och spela och sjunga. Vad ja, roligt. jag tycker du spelar trevlig musik. Det är roligt och det finns ju inte på andra kanaler. Det finns ju ingenting som är, Men jag är bara jag den där tågan. Det är lite gammalt från Radio Nord och Radio Luxemburg och sånt till 60-tal och som mm. i alldeles spelas längre jag tycker det, det kunde folk kunde ringa in lite mera då sitter väl liksom och lyssnar många men det är inte många som Nej vill men det är väl det här att de bara ska ha politik och det förstår jag inte på så det vill jag inte ta upp då kan jag bara säga någonting olämpligt också som jag, inte är bra. Jag, jag är faktiskt väldigt politiskt intresserad men ja, det tar jag inte upp för eftersom du inte vill det så då man kan prata om annat liksom. Jag känner mig som maktlös, att påverka Nej, politikerna det är på... så är. Jag... ju sina beslut och sitter inte och lyssnar på den här radion och ändrar några beslut i riksdagen eller någonting efter att jag har sagt något. Jag bara chattar om det här med friare radio eftersom det har börjat fungera i andra länder och sånt. Det skapar bara konflikter när, om man börjar med politik för mycket offentligt. Det går bara inte. Det är och eh, tråkigheter. Eh, de försöker eh, på olika sätt att trakassera mig sen. Och ja alltså. visst, jag förstår. Alla är liksom väldigt utsatta om, på något sätt om man går ut i media på, eller... Ja, min önskedröm borde ju att köra en egen radio eftersom jag hade ju en om det i Riksradion eh, var det. Det var bra länge sedan. Ja. Och, och då, det där framförde jag ju en hel del. Det är väldigt dåligt på Sveriges Radio. Det finns ju ingenting att lyssna på. Nej, men det, den där dokumentären var så populär att den gick ut totalt sju gånger innan den slutade spela sig i Sveriges Radio. Jaha, ja. Och det var väl för alltså att jag ju, precis innan också eh, gått på teaterkurser och sånt. Så det, det, det hjälpte upp till, när jag skulle prata kände jag. Men eh, vad heter han? den här eh, mannen? Han är trevlig som ringer in till dig ibland. Eh, vad heter han för? Eh, en el, eh, lite äldre. Vad heter han för någonting? Ja, det, det jag ska inte säga namn här, men det är Nej. Ju, den här brukar ringa regelbundet. Ja, just det. De, uh, Och, uh, han har ju i uh, hit i flera år, men nu... Ja. Vet, Uh, det är alltid det är roligt. Uh, uh, uh, så och det rör sig lite och... uh, Det är bara synd att det blir så lite. Det, är, det är ju rätt fantastiska resurser jag sitter med. Och sen är det synd inga ringar. Men jag det är bra att jag har fått lite uh, uh, gjort i ordning musik här och också. Så jag kunde spela. Uh, för jag vet det är otroligt populärt på Radio Nordtiten. Ja, uh, uh, det. Och det får inte glömmas bort tycker det Är det nu 14 dagar liksom, nästa vecka också som du får ha en timma? Ja, det blir väl Hotel något jag har ju blivit och... komplicerat det här för att det är mycket mer sändningstid, sändningar ibland och allt möjligt. Det var bara siden att läsa Södergen har ju avlidit min bäst, ja, ja, bästa det, det, vän det, det och det är ju väldigt ledsen för det här. Jaha. Och det har ju försvårast, eh, jag räknar ju med han, eh, och vi hade ju ett, <laughs> nästan ett avtal om att han skulle finnas så länge jag levde i alla fall. Ja, just det. Det är klart. Och, och det vädret är ju inte, ju som tyvärr... det är nu, det är ju inte det bästa ute. Det är väldigt tråkigt väder idag. Ja, särskilt. just det. det är, man är rädd man ska gå och halka. Och ja, alldeles. just det. Och idag nästan det regnade i Stockholm. Ja, det, det är möjligt det är gjort, men ja. är snön är ju kvar här. Och smutsigt och, ja. och det är gräsligt alltså. Ja. Ja, det är ju ing, ingenting att se fram emot. Nej, verkligen inte. Men eh, jag ska låta någon annan, jag hoppas, jag hoppas att det är någon mer. Annars så och... får vi fortsätta spela. Ja, just det. Men, eh, för det, det är roligt. Eh, och, och, och, folk har glömt bort hela Radio ja. inte om det är har klart med att det har kommit nya generationer och... Ja. Som inte kom, vet vad det var ens för någonting. Nej just det men jag skulle vilja försöka ta upp det igen. Mm. Men det, det är svårt när man bara är ensam här nu numera och göra. det Nej, också. Nej det är klart det måste vara flera som jobbar. Ja det skulle ju undlätta betydligt om det fanns någon skicklig radiopratare här hos mig och så vidare. Jag ja. visar problem med min röst för hade barn jag hade barnastman där var lite. Men det hörs ju väldigt bra tycker jag. Ja, det är nu när jag fick programledning reparera sista gången när det blev bättre och så fick jag ju en ny mikrofon. Tack, <låder>, innan Lasse dog också som han satte upp här. Ja. Ja, jag hoppas att det når mera ringer till dig. Ja, du ska tack för ja, att Ja, tack så mycket. Hej, hej då. allt ja, är så bra. Hej, hej. Tack. Ja, nu är du öppet en på 812100. Det gick ju bra. Man ska prata i telefon och lyssna i radion, ingenting annat. Så ska man köra en vanlig telefon och inte någon sån där uh, uh, uh, liten mobiltelefon eller liknande. För då uh, kan det bli dålig kvalitet. Ja, jag får väl spela en låt till. Om inte någon ringer med samma. Jag har en timme nu till klockan sex. Så det, vi har ju tid att ringa. Nu ska jag se om det kommer en till. Ja, hallå. Hej, Georg, det ja. Jag måste vara hinna ställa det, var det, var, det var en trevlig dag du som ringde in. Jag har inte hört nej, henne tidigare ringa ringt till dig. Nej, jag tror inte Jag kommer ihåg hon har ringt någon Det är roligt många, att under årens lopp. Det är roligt att det är lite nya inringar, då? Ja, det är ju det som behövs. Det, och, och det är synd att jag inte läser kvar heller. Jag skulle behöva någon mer som sitter eh, i studion. Gärna som är bra radio och pratar. Och gärna kan spela någon eh, <laughs> synt eller någonting och sjunga. Eh, det finns ju så fantastiska ja. människor. Men jag Ja, en del musiker har sagt med. de där och det är det är åter. Du Georg. Det är riktigt ja. som du säger. Om den där damen ringer in igen. Möjligt, hon kan ju ha vissa talanger, hon kan, kanske kan komma till studion och vara dig behjälplig och... Ja, vi ska inte skrämma bort kvinnor, Vi lätt att bli bortskämda när de eh, jag är ju gammal farbror. Jo, men vad tusan gubbar. Det är väl socialt, det är väl roligt att ha lite kontaktytor och lite kontakt med olika människor. Men, jag upplever nu att det är totalt övergiven. Det, det, när jag blir sjuk så flydde tydligen alla människor aldrig någon har hört av sig mer. Men du har ju den här frun som ringde in damen här. Och, ja, det stora Och du fick ju... Det fick ju mycket beröm utav henne. Och det var ju positiva energier. Det Jaha. var ingen surpuppa som ringde. Att om hon hör det här programmet. Om hon är intresserad. Man vet ju inte vad hon har för profession. Hon kan ju hjälpa det i studion. Som många andra har gjort genom åren. Jaha. Och det är roligt att det kommer in lite nytt folk i etern. Ja, jag skulle... Eh... Vill jag öppna en egen eh, kanal själv. Alltså du vet att försöka göra fina musikprogram. Jag skulle vilja kunna sända reklam. Men problemet är det här att, ja. att, att de vill ha miljoner från tillstånden. Ja men det, det förstår jag. Det, det, det där är ju ett... Alltså det, det är så... Ja, det, det är fruktansvärt det där. Det utesluter ju många människor ja, har möjlighet. Ja, det, det, det, det är så mycket i andra EU-länder. Uh, du är det. och... Ja. Det, det, det är bara i Sverige, det är tyst. De har inte hört något på mellanvåg. De, har resta, du. Du, de hade en i Holland, en gång i Svenskalande som upp, väntade på att det kommer på mellanvåg från dig också. Och de hade hört mig på internet att jag höll på byggt bygga en sändare. Du är jag tänkte på en sak, en, en, en person som har stora, gedigen kunskaper när det gäller musikskänslar. Det är ju Kent, alltså från fisket. Jag föreslog ju tidigare att han kan, kunde assistera dig för att du var. Ja, det, borde... det är mycket för dig att göra som en äh, äh, människa i studion. Ja, du ju, man, man såg ju tekniker när jag blev sjuk, jag var tvungen att stänga sändningarna här, det ställde ju till det för mig. Jag skulle aldrig lagts in på sjukhus, jag skulle bara haft det hit någon som hade äh, du vet hjälpt mig ja. upp i sängen, då hade jag så småningom kriknat till så, äh, Lika bra som på sjukhus, bara få temat och sånt. Nu äh, är äh, det, jag tänkte, jag måste. Äh, men äh, Lasse var ju sjuk i samband med det, och dog ju sen. Du, jag måste fråga dig. Jag minns för några år sedan när du fyllde år. Då blev ju du uppvaktad av Lasse och så var det en dam som var med i studion. Vad hette hon? Hör det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Hon är försvunnen också. jag vet inte ens som man lever. Vad en väldigt trevlig människa. Hon, du fick vi present utav henne? Ja, det var väl på min 70-årsdag. Ja men det var ju positivt att det är en, en människa som har lite social patos och, och kommer upp och tillsammans med Lasse och dig var i studion och det tyckte jag var trevligt. Ja det, och Lasse ha? tyckte ju, det var trevligt det här men äh, tyvärr det har ju inte fungerat. Äh, Sen så äh, jag. Det, det, folk är ju liksom rädda för mig för jag har så lite pengar och så fattigt. så det, är Nä, som, som, det, om, det beror på det. Det är det som till det hela år. Äh, Ja, jag Känns vet ju det. det är. Min mor gnällde ju överallt ja, att hon bodde i Hammarby och allting. Hon kunde inte gå på styrjuntorna och skrannarna. Hon hade inte de rätta kläderna och allt vad det var. Du måste bygga upp lite själv till hör du? Det ja, går inte hade... bara att se man allting svart. Ja, men det går så... inte att se allting svart bara. Det finns ju nyanser i världen, i tillvaron. Ja, man kan ju inte köpa det jag skulle behöva. Men pengar är ju inte allt... Nej, men, det, men man får ju inte om man tar pengar och så riktiga varor utan, och jag jagar ju jag, jag, jag, för att försöka hitta en byggnadsnickare som kan laga mitt tak. Ja, kan du inte höra det förr hos honom? Vad hette den där mannen som var väldigt eh, eh, praktisk, eh, lagd och jobbar inom byggbranschen Sten? Kommer du ihåg honom? Ja, men han är inte kvar. och han, han, det, det, det sa ju Gunnar. Han sa att det är lika bra att i alltihopa. Han var ju super på det huset. Alltså. ja jag ska väl inte uppehålla för länge. Det skulle bli så mycket arbete. Ja, och vi som hörs som till vi det, Georg, för ja. det är andra som vill ringa in, nu Bra, Bra, hej, hej. Ja, det tråkiga är ju att svenskarna är så negativa. Jämt över allting hade varit... Hade jag bott i utlandet så hade de varit lite mer behjälpliga och inte tänka på pengar hela tiden. Det, det, det har ju kommit, jag har sagt att de ska 200 000 de ska laga mitt tak och sånt. Så det är inte ens att resonera med om de där firma och så. Och de där... Få tag på en byggnadsnickare som kan laga i alla fall det är där. Det verkar vara svårt till rimligt pris. De skulle reparera hela taket i så fall. Det skulle vara 200 000. Och det, det, det går inte att få. Jag kan inte låna sådana summor i min ålder och alltihopa. Löpet fortfarande att ringa. 81 21 0 om det ska radion på. Vi får se om det kommer en till. Ja, hejsan Georg. Ja, hej. Nu ringer jag här härifrån. Jag ska, du kan inte höra mig. Jag sitter nu i Gnesta nu på Elektron. Folkens hus i Gnesta. Och här är det Och Man har jag suttit i två timmar och lyssnat. Här är massor av folk. Nu sitter jag och tar en fika här tillsammans med Gudrun. Och nu ska de spela upp här i folkbandstoppen. Där de ska spela ännu oftare kärlek i folk med folkmusikton. Och sen kommer Digilodige Lo, i folkmusikstron. Ja. Man kan ju bli galen för mindre. Men det är ju rätt kul då Vi har suttit i två timmar att lyssnat på Lästringen låtverksta och ungefär 20 stycken olika band som spelar tre låtar. Var var ett, ett band som spelade... Ja, det som finns var. ju många glada. Vi... svenska tjejer, en svart afrikan som spelade och blandade svensk folkmusik och kongolesisk trummusik. Men det, det var inte så hemskt som jag trodde det skulle vara faktiskt. Annars hade det varit ganska trevligt. Jag hoppas att han eh, som lyssnar nu går på Hallunda Folkets Hus den 8 februari. Då är det den största spelmansdämman i Stockholm. Och välkomna dit för de som vill ha lite svensk kultur. Det är riktigt det. Eh, och här är det påfallande mycket unga människor i åldern 15-30 år. Eh, det är det jag någonsin har sett. Men det finns faktiskt intresse för folkmusik än dag. Hoppas att alla mår så gott. Ja, då, hej hej. hej. Ja, det finns ju många glada amatörer inom musiken också tydligen. Som, det var ett evenemangstips eh, men det är synd bara att han inte är någon som där bärbar iPhone eller någonting annat. Det det som bara det går inte att köra i eh, ena riktning annars så börjar det svänga och, och, och, och eka och ha sig. Nu är det led, linjen ledig i alla fall på 81-21-0. Annars får vi ta oss ställa på en låt igen. Ja, passa på ingen när inte spelar, för jag drar inte gärna ner låtar och kopplar in telefonsamtal, utan jag ska på låt nu i alla fall. En kort paus. Just seems to fly Is it the loneliness in me That makes me want to cry My heart is sad Like a morning dove That's lost its meat in flight Hear the cooing of his lonely heart Through the stillness of the night Whisperin' Pines, Whisperin' Pines Tell me, is it so? Whisperin' Pines, Whisperin' Pines You're the one who knows A darling's gone, oh she's gone And I need your sympathy Whisperin' Pines, send My baby Back to me See that squirrel Up in the tree Is made there On the ground Hear their barking Call of love For the happiness they found Is my love still my love Oh, this I gotta know Send a message by the wind Because I love her so Whispering. Whispering Pines, Whispering Pines, you're the one who knows my darling's gone, oh she's gone, and I need your sympathy, Whispering Pines, send my baby back to me. det har fortfarande rätt så gott om tid i alla fall att ringa hit på och den ska radion på bara en till Hallå? Hallå. hej hej hej hej Ja. Jag tänkte bara, vi, vi träffade den här damen som ringde hon in. Hon sa att den här Martin var en riktig syrgubbe. Det måste jag säga Martin är försvar. För ja, jag vet det är, det är, det är Han har ju inte person. varit här och han är ju inte på något. Uh, man ska ju inte döma precis som studie innan man är har här. Bara på massa uh, dumt snack jag kan ju inte hjälpa uh, jag, jag har varit så sjuk för... Uh, förra vintern då vi har att tillfälligt uh, bryta och det var en läkare som inte var vidare snäll ville inte släppa lös när jag fick fila ut mig själv från, uh, för att komma igång här igen. Ja. ja, jag måste bara säga det bara för att han inte ville bli förknippad med Gunnar, det beror ju på att han hade en arab som sände den här uh, hetspropaganda mot judar. Ja, just det, men jag, jag vill inte då, gärna, jag, inte jag, heller, men, jag, jag vet ju att han hade ju egna sändningar den här ja. Radio Islam en gång i tiden, och den han stoppades ju, mycket kan jag inte säga. Ja, just ja det, vet det ska jag om för det att du fick sända hela tiden istället för uppåt Gunnar. För det är ju så dålig sändning, för det första de har man inte vad de säger där uppe från nu någonting. Och han verkar inte klara sändningarna heller. Nej, men det är svårt här med internet när det först ska gå ut eh, till en server i Amerika, sen tillbaka ja. till Sverige och sen till en föreningen som tar emot det på en dator här och, ja. och distribuerar ut det till sändare. Då blir ju inte den bästa. Mm. Men kan du inte försöka slå ihop med Martin i och att han blir ansvarig utgivare på något sätt för något program? För han verkar kunna det där i... Ja, men han, han, är med med är nog, han är nog kanske sur på mig. Jag vet inte. Jag känner honom inte. Jag hade ju en fantastisk kompis Lasse i alla år och det, det, jag hade aldrig något bråk. med min kompis här sedan 1979 -80. Ja, jag tycker det är trevligt när det man lyssnar. Det han hade mig, han. Ja. Ja, jag tycker det är när man lyssnar på det program, sådana som ringer in och säger sina mening. Men när de sänder så här hat- hetspropaganda mot ett mot Motivlarna, det, det tycker man, då får man ju avsmåk för alltihop. Ja, jag tycker ju för min del att man ska ha rädd om den här radion. Och ja, har den blivit avstängd en gång så ska man väl inte äh, ja. höra sig någon, någon mer här. Äh, det har han ställt till det för sig själv? Asch med kan ju inte jag hjälpa? Uh, du vet jag tycker det är synd om det skulle bli någon ny anmälan eller någonting på om någon, uh, det är inte bra för närradion, det är jag förstår nej, det är att närradion det. fick ju hårdare bestämmelsen efter allt det där också allting. i när det kommer från människor som inte har gått på svenskundervisning men det är knappt kan tala svenska så ska jag börja uttala till andra människor, nej men det är nog inte så lätt ja. att vara invandrare heller Nej, det var bara det jag ville säga. Jag, du, du, du har en bra sändning. Jag, jag ja, jag försöker göra vad jag kan. Den. Men det är inte, den där från Dalarna, det kan någon rådslopa. Ja, ja, men det du ta, bästa vore att det, själv som kontakt med Gunnar på internet i så fall och prata med honom. Ja, ja. Och hej. Det är bra, tack så bra. Hej. hej. Ja, det var ett samtal till. Nu är det igen och ringa. För fram till eh, 10.06 eller 5.06 går det bra att ringa. här. För det, man måste alltid det avsluta sen. 8.1.21.0 ska radio på. Annars får vi ta en låt till här. Men då, då tar det ju utav... Den tiden så kunde du behöva telefonväxter i också för det kan vara en del låtar som är rätt långa. Ja, jag tar en låt till. Kort paus. Nej, det kanske det kommer ett tid innan han och startar den där. Hallå? Hallå? Jag måste reflektera på den här hubben. Det är ju faktiskt Gunnar Andersson som betalar sändningen. I annat fall så skulle det ju inte, skulle det inte bli någon sändning. det är nej, det. Nej, att ringa. det, det är klart. Jag, måste jag skulle det gärna ha satt en, egen... var... en egen. Äh, det på det jag skulle gärna den Jag skulle gärna ha en Jag skulle gärna ha en egen. Jag skulle gärna ha satt en egen. Jag egen. Jag skulle gärna ha eller också så kan de lyssna på 98,5, Radio Haninge. Men Radio Viking så sker det stora omställningar för att nu ska nära radioföreningen gått in och, och sagt att ni ska, vi ska bestämma vilka program som ska sändas. Nu är det flera stycken som inte får sända där längre. Nej, det längre. Jag, jag, jag, jag, jag vet inte. Det är gott att välla att den här damen ska lyssna på 98,5 och 101,4. Och där kan de få den musik som hon tycker om. Lite äldre musik och eh, dansband och dansstilen. stilen. Ja, här kan har så, säga den du säga så? Du inte märker. höra mig. Jag har aldrig blivit klok på går det. går gör igen. Igen. de upp låtar som som vi tycker om mig i, folk, i folkmusiktappning? Det är redan snurret. Ja, mycket ja, vi, som man vi hör i öronen faller av. Och så, eh, är det ju faktiskt så att vi, det här är ju åsiktsradio, det som är närradion. Det är till för att olika föreningar ska få sända. Och det är ju det som är så härligt att det fortfarande finns möjligheter att uttrycka olika meningar. Imorgon så har vi gjort reklam så kan man gå till Kulturhuset klockan fyra. Det blir även på P1 direkt sändning Alexandra. Hur mycket rasism på i Sverige? Det vore intressant att höra en kommentar nästa vecka om detta. Ja, säger jag så. Vad kan inte jag? Nej. Ja, jag tycker folk måste ordna, att de kan höra mig när man ringer in här också. Nu ser jag att en radio är på han skulle väl kunna... Jag vet inte hur han har ordnat det där. Är det mer som vill ringa och ha en kommentar? För jag kan inte göra mycket åt det här. och Jag tycker man ska vara rädd om när radion inte drar upp för mycket politik. Som kanske retar vissa politi politiker till slut och så vidare. Och så blir det ännu mer stängade bestämmelser. Jag vet ju när de stängde Radio Nord hur illa det var. Jag är ju med på den tiden så jag kommer ihåg alltihop. Så det är det det beror också på. Att jag är försiktig när jag vet hur det kan gå. Och Radio Syd och... och och alla sådana här eh, mer eller mindre piratstationer stängdes ju, tyvärr. Och sen tog det bra många år innan Närradion kom och där med hårda bestämmelser. Går det går inte att köra på det viset eh, som många gjorde tidigare. Jag gör skärpsundan för undan. Det var ju nattsändningar och varje natt och allting. Och, och på Närradion allt möjligt. Ja, jag får spela en låt till. Kort pass.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 Cause I was out parked all alone with darling Norman Bill invited me to a show. en äkta radionord igen eh, som var roligt att få höra eh, som det svängde om och sånt. Och som jag mycket väl kommer ihåg de var på topplisterna här på radionord och så. Men vad har här under eh, låten? Eh, det, det, det går inte att koppla ut som. Men det går att ringa en stund till nu. Vi stänger telefoväktet i i ungefär behöver jag. Men det är synd att börja svinga så fort man ska ha någonting och så vidare. Men så fort det är något lite kontroversiellt som tas upp och så vidare så att Jag har helt, helt så hade jag ju velat ha haft det ute på kontoret där någon som tar samtalna först och, och sen om det är, är, är bra eh, s -s samtal ger signal här att jag kan koppla ut det. Det skulle fungera fint med en telefonsluss på det viset men det har ju tyvärr inte blivit av att någon har kunnat ställa upp på det eller någonting. Vad tekniskt skulle det gå här. Men det är nu är öppet att ringa på 81 en stund till, till 10 i. Jag väntar på, på att någon ringer Annars så måste vi fortsätta med musiken. Det är roligt när det är sånt här så, musik som aldrig spelas längre i radio men var otroligt populär på Radio -tiden och Radio Luxemburg och många stationer ute i Europa också om man lyssnade på utlandet och sånt. Det var tyska stationer och det var engelska och det var norska och det var allt möjligt som man hörde. Mycket på mellanbåg. Och då lyssnade folk med på utlandet så fanns det ju ordentliga radioapparater kvar och sånt som fungerade. Och folk hade kvar antenner ofta och så vidare. Det gjorde att det blev ett helt annat resultat än nu med dessa större dimma, sänkta lägenheter. Ja, jag ska ta en, en låt till. Kort paus. U-A-E, U-A-E, u a e U-A, -e the put stick canne hala eh eh eh ma ko ko he wahine pretty pretty a baby sugar fine I'll me right out of my mind Hey, hey When you're in my arms, Oh, this I wanna do Pretty, pretty I wanna make love to you hey, hey, kan nehala e ha khu he e ha ma a to wahine kere ka fera ka kuma ta e Sugar fine. Oh, you drive me right out of my mind. when you're in my arms, oh, this I wanna do. Pretty, pretty, I wanna make a love to you. Pretty, pretty, I wanna make a love to you. Pretty, pretty, I wanna make a love to you. Pretty, pretty, I Ja, oh, putti putti var otroligt eh, populär där, där på Radio Norden. Den önskades om och om igen på topplisterna <laughs> i det längsta. Det, det var nästan alldeles den eh, röstades ut den ville folk ha om och om igen. <laughs> vad roliga det är, minns jag på den tiden och det och så. Det är synd att när han tar någon bra radiopratare så kunde vi försöka återupprätta liknande som Radio Nord och så. För det finns ju material här och så vidare. Och så gamla reklamjinglar och allt möjligt. Men nu är ju snart sändningstidens slut här också så att vi måste snart bryta en Passa på. Och ringa direkt nu i så fall, eh, innan för tio minuter, eh, tio, sex, klockan sex, då, då, blir det, då, då blir det förmodligen någonting från Gunnar om det fungerar eh, också där via internet. Det är ju väldigt invecklat tekniskt försvarande. Ja, jag får spela en låt till. Det är tydligen ingen som ringer just nu. Och det är 0 0 men passa på nu och ingen är jag startar den sen här, i alla fall. Ja, oh, jag startar en låt till. If I see you tomorrow On some street in town Pardon me if I don't say hello I belong to another It wouldn't look so good To know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you but we're strangers when we meet In a dimly lit corner At a place outside of town Tonight we'll try to say goodbye again But I know It's not over, I'll call tomorrow night, I can't let you go, so why pretend, just walk on by, wait on the corner, I love you but we're strangers when we meet.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 Ja, det var en till som var populär på Radio nord Tiden Man önskar man kunde sända på mellanvågen att på gamla Radio Nord-frekvensen hålla på och köra gammal Radio nord musik och program från dem i sex timmar där på 495 meter meter mellanvåg, 602 kilohertz. Eller 606 kilohertz, eh, eh, du vet en hel natt, du skulle det höras ut i Europa och allting. Vad roligt det vore att eh, återuppliva Europa. <laughs> det skulle gå att få ihop material med gamla reklaminglar och allt möjligt som man ville här. Och det finns ju möjligheter här för att här finns det ju tillräckligt utrustning nästan <laughs> i stil vad Radio och så vidare. Så det går ju att göra samma saker. Det gäller bara folk som kan prata i radion och allting. <laughs> det är ett elände i vintern det här med min hals faktiskt. Har är ingen som ringer inom ett par minuter nu så stänga telefonväxteriet för idag. Men ni kan ju alltid ringa efter klockan eh, sex eh, till mig eh, eller, eh, eller så, eller halv sju eller någonting så. Eh, om ni vill lyssna på Gunnar sen, eh, du vet, och eh, när jag svarar till telefonen i alla fall, eh, ungefär en, en timme sen efter kan man säga, ungefär och så. <klipp> Ja, det är fortfarande öppet. Ja, jag stänger telefonvektoriet. 81 21 det går att ringa på, på, en, på en privat efter sex, kan vi säga. Och en timme framåt. Då kommer det inte ut i rad utan då blir det privat. Ja, jag fortsätter med en låt till så får jag avsluta sen. What would you like to be now that you're not a kid anymore? No, not a kid anymore. I know just what to say. Like to be. Det var ju bra att vi fick igång den där låten igen, men <laughs> det missade det i början på den. Ni har alltså lyssnat till kulturföreningen Gjallarhornet Sverige är vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Att han kommer igång nu efter eh, klockan sex och det går ju alltid bra att ringa mig privat här på 81 eh, under eh, sändningen där. Eh, jag måste sluta nu. Det var synd att jag inte kan fortsätta här <går> eh, eh, som eh, nattsändning kanske på 88 och så en eh, sändare till på mellanvåg och igång samtidigt med Radio Nordmusik. Det vore underbart också eh, samsändning mellan de två stationerna så alltså, alla människor har möjlighet att höra på det. Men nu, nu tar vi en kort uh, musiksnutt. Uh, uh, bara ställa mot varandra så att de andra vill säga hej så länge. Så, säga, det, det, nu, nu är tiden slut tyvärr. Hej, hej. Mm. Thank You'll be safe Jag vill se mycket mer av dig Jag vill ge mycket mer av mig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 och förkova det genom att fortsätta denna strävan på frihetens grund. Plötsligt är du någon annan En skugga och ett hot Allt känns laddat sammanblandat jag såg dig med mina ut. Jag har glömt bort vad det handlar om, men är för stolt för att säga. Det försvinna Ja, Gunnar Andersson live från Dalarna Vi gör en röstkontroll, mikrofonkontroll Mikrofonkontroll, ettav två, ett, två, ettav två 2 ett, två, två, 1 två, ett, två ett, ett. Det är lite synd att bryta den här killen Fredrik Svan. Han har bott i Stockholm och från Sandviken från början tror jag Han bor i Sjönsund numera I Hedemora kommun Det här är livesändning Gunnar på 30 minuter jag Tackar Jolinberg I Stockholm De har 17 till 18 och det brömmar lite grann av mikrofonen med två men det är inte så väldigt farligt Och Jag hörde att mikrofonen låter väldigt bra här. kan sänka ner den lite grann också. Det är mycket bra mikrofon i alla fall. Vi har en del information här. Jag sänder nu fram till klockan 18.30 live från Dalarna. Det är första lördagen i februari månad. Vi har alltså första februari 2014. Vi tackar Jörn Lindberg, på en vanlig programledning och vi kör via dator och internetuppkoppling. Och här det är B-datorn som kör. Och jag har faktiskt en A4 här som jag ska läsa in nu då. Och det är en hel del ändringar och nyheter och formalia som ska läsas in här nu då. Och vi kan börja med att ni kan skriva med vanlig post till oss på adressen kulturföreningen Jallarhonet. Och det är alltså box 42021. Det är postnummer 12612 i Stockholm. Kulturföreningen Jalalhornet. Box 42021. Postnummer 12612 i Stockholm. Vi har en röstbrevlåda också.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 Mobilsvar med sms är 0769 37 37 06 Mobilsvar och sms 0769 37 37 06 ja, Om ni vill stödja oss ekonomiskt så har vi ett plusgironummer 634 252 1 634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 och det bara lägga till mig då Skype Dala Gunnar vi finns på Youtube också på flera adresser ni kan till exempel söka på Dalagunnar där vi finns på Youtube på flera adresser, vi finns också på Facebook, där kan ni söka på Jallarhornet då natsol.tk finns olika länkar som man kan gå vidare på men det uppdateras inte men natsol.tk kan ni besöka i alla fall och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 dygnet runt. Vår första kanal. Om ni besöker adressen netradion.tk så loggas alla IP-nummer så vi kan få föra statistik där. Jag har inte det bladet framför mig här, men USA är nummer ett där. 7779 minuter har lyssnat. Och Japan hade lyssnat 779 minuter. Och Norge, Danmark, Argentina och så vidare. netradio.n Tk. det är alltså en egen kanal på internet, netradion.tk. Nu har vi lite ändringar här för jag har nämligen ett avtal med ett engelskt företag. Myradiostream.com, myradiostream.com. Och det är gratis konton. Man kan också betala, men det är gratis konton som man får gratis server i USA på shoutcast.com.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 Få nya kanaler alltså via ett engelskt företag med det shout-kaost-server eh, i USA gratis, reklamfinansierat dera. Begränsningarna är följande. Eh, ni kan endast lyssna via adressen netradion2.tk eller netradion3.tk. De eh, mediaspelare som finns på sidan, de fungerar inte. De är alltså inaktiverade i gratisversionen. Man kan alltså inte lyssna via en egen mediaspelare. Nu har jag skapat en speciell sida där alla tre kanaler finns. Och den heter då trekanaler.tk Trekanaler.tk Ni kan öppna de två andra kanalerna i en, ö, i en ny flik också. Så kan ni lätt hoppa mellan de tre kanalerna. Men ofta är det så att en kanal kanske inte är igång. Och två kanaler kanske kör samma program. Men ibland ser jag också tre datorer igång eh, Eller två datorer som kör olika program Så att kanske kanal 1 och 2 har samma program Men kanal 3 har ett helt annat program eh, Trekanaler.tk Och så har det Netradion.tk Netradion2.tk Netradion3.tk Natsol.tk Med länkar som inte uppdateras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 Vår blogg med mer än 290 000 sidvisningar är jallerhonet.tk Försäljningsverksamheten finns också. Det är CD-skivare helt slut och så. Men det finns en del saker kvar där. Unika böcker och skrifter till exempel. ja. Och tröjer också. Annons1.tk. Annons1.tk. Ni som har Skype. Och vill medverka i radion i framtiden. Lägg till Dala Gunnar. Eh, ni kan ringa utan att ha mig i kontaktlistan. Och samtalen kommer in automatiskt också nu. Eh, Skype så kan ni lägga till mig. Jag heter Dala Gunnar. Det finns också på Youtube. Exempelvis på Dala Gunnar. Det finns också på Facebook. Där kan ni söka på Jallarhornet. Nu har vi en helt ny sida också med mallar som är gratis så att eh, vissa funktioner går inte att använda om man inte betalar. Så det är en lite enklare version men ändå hyfsad. Där spelas eh, kanal 1 automatiskt uppstreamat. Kortadressen är mininu blog 2 eller korta.nu-gh korta.nu snedsteg gh. Fredrik Svan kommer skicka sina cd-skivor till mig, jag ska bara säga vart han ska skicka dem och ett amerikanskt skibolag också faktiskt Steve kommer att skicka promotions cd från USA ja här har vi statistik här antalet lyssnare över netradion.tk hur många minuter man har lyssnat Och det finns eh, många fler länder Det är 15 länder som lyssnar Men vi kan ta Number one is United States of America USA har lyssnat mest I alla fall på netradion.tk Vi kan se statistik där på IP-nummer eh, Man har lyssnat 7759 minuter Sverige Har lyssnat haft 6681 minuter och i Japan har man lyssnat totalt 761 minuter Kanada 99 minuter och Tyskland 68 Norge 20 minuter och Danmark 17 och UK England 9 minuter och Argentina har bara lyssnat i 8 minuter så att man kan alltså följa statistik helt enkelt där eh, via netradion.tk men statistiken fungerar inte om man lyssnar via en egen mediaspelare. För att högst upp på neddragning.tk så finns det länkar som gör att ni kan lyssna med en helt egen mediaspelare. Som Winamp, Windows Media Player, Real Player och QuickTime på er egen dator. Och via Shoutcast så kan man också få en inbäddad kod och lyssna i så kallat pop up program klockan är 18.19 snart vi har inte någon skype-telefon här vi har inte så mycket sändningstid Fredrik Svan ja sköna låtar som finns på Spotify men um, om jag ger honom uh, adressen så ska han skicka några cd-skivor till mig, han är bosatt i Stjärnsund killen. och uh, uh, han har kommit ut med ny skiva och så han är alltså bosatt i Stjärnsund, han har köpt ett stort uh, hus där vid Sjönkrycken. Och han har sedan en speciell häst också. Tinkerhäst. Som jag såg i Västerbyn. Det är väldigt kraftiga hästar det där. Och äh, från USA. Kommer det att komma också promotions från ett äh, skivbolag. Det kanske tar lite tid. Men vi ska få lite seligskivor därifrån. Och ni som håller på med musik och sånt. Kan också kontakta oss angående äh, eller äh, promotions då. Så att vi har från och med nu. Tre kanaler. Men det är inte säkert att alla tre är igång. Och alla tre kanske inte ens kör olika program. Det kanske är två som kör samma program. Och en tredje kanal kanske är avstängd. Men ibland är det så att två kanaler kör samma program. Men en tredje program kör en annan, ett annan spellista i Winup. Nu har vi också en ny hemsida också som byggs upp via Mallar. En gratis version så att det blir lite enklare där. Man kan inte utnyttja vissa funktioner. Det är rätt snyggt i alla fall faktiskt. Kortadresserna är mini.nu/blog 2 eller korta.nu/gh och det är väldigt nytt det där. Så att nu har jag läst in en massa formalier här faktiskt som jag kan använda. Och nästa lördag vet jag inte riktigt. Jag tror Karpstrypan var lite upptagen eventuellt nästa lördag. Kanske Jimmy kan medverka. Vi ska se. Vi har i alla fall tekniskt ordnat nu som förra lördagen att Skype och telefonlinjen kan köra på samma gång. Och det är medhörning via hörlur. Dock var jag kraftigt överstyrd via telefonluran för den är för nära och det går att reglera lite grann och sänka ner regler och sånt för telefonlinjen så att det blir svagare och sen kan jag också flytta på min stol så att jag sitter lite längre avstånd ifrån för att jag var väldigt stark och lite för hög där helt enkelt och nästa lördag är det Gunnar på 90 minuter och då får vi se vad vi hittar på vi kan ju alltså ha både Skype och telefonsamtal på samma gång och Fredrik Svans som vi det här det finns några låtar på Spotify och jag kan kontakta honom igen här. Och, be, och att han ska skicka några sedieskivor till mig. Han är alltså bosatt i Stjärnsund. Eh, en mycket trevlig kille i alla fall. Glad och positiv. Han gör ju också musik. Han är egen studio. Och hans tjej också. Hon hette, hette hon Lisa tror jag. Ja i alla fall de gör ju musik tillsammans. Och eh, han har precis kommit ut med en helt ny skiva också. Bosatt i ett stort eh, äldre hus. Stor... Eh, för, Bruksbostad va? Bruksalen hette det i Stjärnsund Vid Stjärnkrycken Han har några filmer också på Youtube Där det verkar vara en glad kille som har mycket på gång Och han var tydligen Barndomskamrat också med Regina Lund Som just har överlevt sin cancer Faktiskt att hon ska få tillbaka Håret på huvudet Fredrik Svan gör sköna låtar Han har en helt egen studie också men jag vet inte om han kanske sitter och spelar in, kanske han inte gör det i den studio Men han ja, han spelar in, men kanske plattar in, i en professionell studio i Stockholm och sånt. Han är väl ursprungligen från Sandviken och har utbildats i Gäbla, bott i Stockholm i flera år men faktiskt bosatt sig i den mycket lilla orten Sjönsund som har kanske 230 000 eller 230 invånare, inte 230 000. Vi hade en kvinna också härifrån som heter Hon har MS-sjukdomen, heter hon då. Ja, det är borta nu. Eh, terapibloggen hon har MS. Hon flyttade från Långsytan till Sjönsund i en villa. Och eh, Fredrik Svan har flyttat från Stockholm till Sjönsund. Men på sommaren, runt om och vid klacken där. Eh, där hon bor också nu. Det är en del sommarstugor också så att då växer befolkningen till ungefär kanske 450 invånare under sommaren. Och man har ju då i alla fall Stjärnsundkiosken. Stjärnsund hade ju stora bruk och allting. Det var ju en järnvägsstation med en smalspårig järnväg. Man hade lokstall, man hade växlingslok och stort stationshus ligger där, lite snett ligger det och stora bruksbostäder och eh, damportar, det är en förbindelse mellan sjöarna där så det är väldigt vackert och eh, lite utanför Skärmsund, på Skärmsundsvägen så tar det slut faktiskt, bara några kilometer efter Stigspå då är det slut med Hedemora kommun jag cyklade nämligen, jag skulle upp till eh, Torsåker, till järnvägen där men eh, var det fanns inga skyltar så att, uh, jag kunde inte se riktigt var jag var någonstans. Uh, det var inte skyltat men jag var mycket nära uh, Torsåker uh, faktiskt. Cirka två kilometer därifrån vände jag tillbaka igen. Så att det var några mil cykling. Men uh, några, mi några kilometer utanför Stjärnsund så tar det slut. och Då kommer man in i Hofors kommun, i Äxlen, Gävleborgslen och Gästrikland. Fast det är ju inte någon skillnad utan det är ju samma typ av skogar och sånt så att man ser liksom ingen skillnad. Det känns inte någon konstig i kroppen när man kommer över till Hofors och Gävleborg Faktiskt det gör det inte. Men jag var på väg till Tarsåk i alla fall men jag vände två kilometer därifrån. Det var inte några skyltar som visade att man skulle åka rakt över väg 68 och köra några kilometer bara. Så att jag får försöka igen. Fredrik Svahn i alla fall är bosatt i Lilla Skärmsund. Men sommartid så blir det mer faktiskt. Mycket sommargäster där. Fritidshus helt enkelt runt omkring. Man ska bygga ett antal vindkraftverk inom Hedemora kommun. På bergen utanför på, Stigspår, va? bergen där. Jag har cyklat igenom där från Syllefittåå. Jag hinner inte prata så länge här, men äh, fl ännu fler vindkraftverk vindkraft blir det för Lensgränsen går där borta i skogen så att man kommer över till Hofors kommun och där ska man bygga ännu fler vindkraftverk. Man kan alltså se utanför Långsyttan är man högt upp och då kan man se vindkraftverken som är utanför Garpenberg faktiskt. Det är ju enorma satsningar som gruvbolaget gör i gruvarna där i Grepenberg. är ju många miljarder kronor man satsar. Så att det, den gruvan har funnits där som tusentalet tror jag. Här har vi nedlagt gruva närmast som heter Rällingsberg. Och som har varit inne och cyklat i Seters kommun där det är för detta gruvhål. Det har varit flera gruvor, sågverk och grejer där vid Lövåsen. Och där hade man också filmat en björn också faktiskt vid Lövåsen. Uh, så att nästa lördag kommer jag tillbaka Med Gunnar på 90 minuter 17 till 18.30 Och vi får väl se om Karpstrypan kunde vara med eller inte Och Jimmy kanske kan vara med Eller om vi ska ha en öppen telefon Och öppen Skype kanske Det är bara några få minuter kvar Jag har dragit en välla massa Adresser och sånt här Som jag kanske kan använda uh, I en inspelning och lägga upp sen att vi har alltså tre kanaler totalt nu på internet och myradiostream.com kan ni få ett helt gratis konto, det går också att betala för man kan inte använda mediaspelarna där, man kan endast lyssna via webbadressen och webbspelaren max 200 lyssnare det är bra ljudkvalitet också, under 28 kilobits per sekund dock är det ett reklam där på svenska faktiskt. Men det går ju då att ha sådana här blockerare. Som blockerar reklamen. Ska kunna fungera. I Chrome till exempel. Och Chrome är mycket bra webbläsare faktiskt. Den kan man ju synkronisera. Genom olika datorer. Så man får samma favoriter. I, i, i olika datorer. Vi har bara några få minuter kvar. Och. Eh, vi har väl kört. Några låtar. Två låtar knappt i alla fall med Fredrik Svan bosatt i Sund faktiskt jag vet inte hur han hamnade där han och hans tjej kan göra, gör ju musik också och eh, han har mycket speciell häst där han bor precis vid sjön i Bruxalén så att om jag kontaktar honom igen här så kan jag få några cd-skivor med honom så får vi se vad som kommer från USA men eh, vi kanske gör så här att vi avslutar nu med Fredrik Svan från Sjönsund faktiskt. Det är lite drygt en bil härifrån. Så att eh, sommartiden är mycket vackert i Sjönsund faktiskt. Och Skärmsund-kiosken har ju öppet året runt. Jag har ju köpt hamburgare där. Det är som en, en liten närbutik faktiskt med eh, en grillavdelning också. Sen öppen året runt och sen ombud för olika. Lite Fredrik Svan då. Så tack